بیا بخاله د ټکان ولی ولی میودارونه خلقولیکنه او دا چې موږ نه چا خو چې د بکانونه وشتان دکان څو ولی او چې کما ونه میوداروی نوغه بکانې لګي او ته مت هم پغې لګي او بځل راځم خلق وای خو لیکن نوستا چې کیند نو, نو جړډه مضبوطی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د مسلمان سپت دی او ونی دې دداه ونتا سم علم لدک مو نه نوی چاته چې دغه کیداغه ونه رانله عبد الله نورمر سی زما په دماغ کې رااله چې دغه ونه خدای کجوره ده کنه کجوره ده بیا یمبره سره توسو مللم دغه کجوره ده مولانو ویلې څو تجلاله مولمر سی تویلې چې زما زما چې کنده زړی کی خوراغه لیکن ویدی دماغ، او شرمی دماغ، زکر مشران ناس و نزو کشر و مان را حیار آگئی نعمر رجلا های ارمان داری که ویدی ویدی ویدی در دولی دنیا و مافیوان و دا غوره ولی یو علمی مسئله جزمان دا کشر زوی بیانیی نزمان افتخار دید کن نده دی؟ داشونی زمان افتخار دید تو تی او کلها، کلالای نبیزن ربیها ومسلو کلمه تلمیصال ده کلمه خبیشی ده کلمه شرکیه کشه دراتین خبیشن کشانت ده اگر پوٹی ره چاگر خبیشن پوٹی من فوق اللہ روزی پاسد از مکنه اے اون تو جاعت اوختولیات مظهری ماناو کئی امنات غنج یه خیده ستو من خوکل عرضو مالا ها من قرار اغا جرد نلری مضبوط جرد داگی نشتا مالا من قرار مراغونی اتوائی کنو خلق کرن سو اتوائی مراغونی اغا جرد نلری دک کرنگی دا مشرق چکم دینا مالا هم جرد نلری یو ثبت اللهو یسابیت اللہ مضبوطه یا اللہ جللہ شانوها خلقل را چاو ایمان روڑی بی قولی صحبیتی مضبوطه خبری سارا پر جن دو دنیا کیاو پاہرات کیاوما دنیا کیاو معاہد مضبوطه پاقابر کیاو معاہد مضبوطه او دانگی پا میدان حشر کیاو معاہد مضبوطه و یزیل اللہ ظالمین اک بمرکی اللہ پا ظالمان اولا و یفر اللہ امائی شاوکی اللہ جسو خوخوا علام طرح تقولینا ایلی اللہ جنا کسانتا مکی مشرکانو تا چه بدلو نعمت اللہی اگو بدل کردو خدای نعمتون اپنو شکری سرا و احل و قومم او ارکوز کرده اخوال قوم دار البواری آرکورتا چه اگد حلاکت کرده اپنو بدل کی طول مطارا نکرد نون دیون اشکری و کنید محمد رسول اللہ پیغنبری و نمانا اللہ علی جگم در غرق شد جہنم تبنا و بیس القرار دیر بد دی پاتی کدو زیر جہنم وجعل لله ددان جو مکر کړي دي او غر زولي دي پیدا کړي دي الله تعالی په دوران دغه پاجو ديو غبره کې دغه راځي د جنان توحید نه د قران نه ويا تمتعوا فانما سيركم الى النار فایدا واخلې لخصانته فینما سيركم یکنن ستوز دوت فلوزي قول علی ابو دسمہ بجان تا قسم تجو ایمان وری قائم صلاۃ منزہ کیو خشکی جا سن چھ منگ روان دے چپال تا کی دکانداری نہ چلی گی اور دوسی نہ چلی گی داگنہ مسجد پیدا گرے اور نازلید برن او بو فانہ جب رئیسلے دی ابو سلامنا سماج می ونہ ولک تاګې په تاسو باندې کېسته دي په جاری چې په دریال کې بیا امر دی الله په حکم وسخرل لكم الانهارات بقيت اصبرن هرنا وسخرل لكم الشمس تابې کړې تاسو باندې ورس سره روان دي چې تمونګو نه لیدل چې نور د د شي مونګو نه لیدل چې لقد دید نور زری سپميرا جوړه سپميرا پزې د نور نه نه نه خلا خلا د سره چلیږي و صخر لق ملیله و نهات کا بکړی تاسو پارهش پاور و و تاسو درکړی تاسو ته الله پومین کل ما سال تهغه هر هغه چیز نه چې تاسو وختلې دي په زبانې حاضرہ زبانې سره چې څو وختلې یالله په دلغه درکړی دي سترګي دانه خلا دانه په زهر شيږي کشماره تاسو غفزه نعمتونه نش مابلې نشه راګرولې نشه ان الانسان ايقنا انسان چې ده بيدين انسان لظالمون غټ ظالم دي کفار غټ کافر دي بيدين انسان چې دې کنه د خپلې نعمت مننه نه مني د الله د نعمتونو وهذا دليل نقلي وهذا قال آغا شواله إبراهيم صلت و السلام احرابا إجرال حاضر بلده وبرده دقل آمين دامن واجنبني لريكا را را مال رابا بنيا تمال رحم زما بچول رحم را عن رابود الله سنان جبت پرسيوكو دبت پرسيوكو دبت پرسيوكو دبت پرسيوكو زما زي زامن آمان دبت پرسيوكو بشغاو لري مقان واجنبني پدي جنابت کی لري اے وجن منی جنابا اجنبو جنب څه څه ته و جناره کشي در کیناره هميشه وساته منغه و بني ازما زمان زما زمان زما زمان نو تار کیږي کوم جنوس او دل تفو بني وای کنا او خار مشرکان د مشرکان د پیاده ابراهیم زمان دی کنا دی او یو یعوبد پرسی کولا و بنیہ نو حق کی زامن در مسجد مسجد برادر او حق چیز زامن دی اسلام مشرکان نه دی او وشہ چکل بچو تکلو وایشی لا تمتنی لا وانتم مسلمون مطلق چه درشای بوادتا بندیوشی اغتام سنام وی اوکا چه تستا چه کندن دا اللہ دا دننا مانیو چه کمسی بی اغتام چه وی سنام وی کل ما عبدا من دونی اللہ وما تمت علیه فوا سنامک ارغشی چه کل ما تسرقو علیه و تعت منو علیه فوا سنامک در قدر جلانی وی تا چه دننا مانا کئی ستا پی کچابان اعتمادی حقا تا سنام نو ایره با یکننده خلکو گمراکدی دیر بطانو گمراکدی دیر خلکن چو چه زمان منی فاید نومینی دا با زمان ماتی یا زمان مگری بایی زمان دا طرف نزمان دلا بایی و من آسانی چه چه زمان نفرمانی کدی دیر یالله پو گا توولا توفیق ورکا دن فرمان برداره چ تو بخی غلر را رحمو کی فاید غفور رحمو مانا دا چه تو یالله دا قدرت هم لری چه اگر توفیق ورکی د ا توفیض ورکه د توبې چغفور و رحمته رب بنا ایرباج اس خدوم اړخ دی مې زریعه ذمہ دار بولب چې دیواد انطاغ کند کی په هغه چې کنه خوړ کی چې غیر عزیز زلین ان ته فصل کار کاروانده نشته رین د کل محرمي استاد دکور مخيتا چې هغه عزت مند او محترم کوړ دی یا رب قدرت به چې پری وصله مصلی بخری رب بنا ایرباج پر اړخ دی یو کې مصلاه ته چې مزنه وکي فجل افدته منن نوښت تحویلای یا رب وګوږ زواد بیچرا گرزی لئیم دیو طرف تا منڈوی دیو طرف تا ورزقهم رزق ورکا دیو لغا من السمراج دی میوون لعال لهم یشکرون دید با جدی شکریادا اے رب اینا کټاله <سؤال> مې اتنان ته پويږي پاسمان چې مونږ پټو کړه کو نه پټي په خدای باندې هچو شي پزمنې نه پاسمان کې زمونږ په نزا کې چې کم پټتي پاګه باندې ته پويږي په تانه څه پوي پړنه کېږي الحمدللہ الذی حمد اللہ علی عظا جواب الرازک ما ته ان کې بری اسماعیل او اسحاق اینا رب یې رب زمانه سبنیو و بینزری بندوا ير بعض ما دعا قبول کا ده هغه وځ دوا د شکله بیت الله و دانکړه او دې لاړه څو به چې نا دا دا و دوا د شکله دا بچال ته کې پریوسته او دې روان شو نا که دا دعا کړی دا دوتس موندو د بکرا شله بکرا کم هم شو او دلته আজি د څه ویلو ربنا ربنا رب دي الجا بلدان امینن ال ته بلدان شو معرفه او اګه بلدان د ماشته دعا کړې ده چې لا کې نه جوړه ادلته چروش توکله جوشوه درته دعا کړې ده ربنا فيل یا الله بغنا کما ته هم زموږ مرطلا تا هغه وخت چې دا دعا کړې ده چې کلمولک لارې دغه کفر دې یقین سره ثابت شوه نو کله چې کفر ثابت شي یع چې پازيږي خل دې حسابو پره يقوم الحساب چې قائم شي حساب مانو سره حساب دې پرځ خل وګړيږي بیا تخويشته ولا تسبن الله د ماجن گماں ہا کاتہ تو ہاے بانی غافلان جدا دی خبر جدا سن چھ زالمان کئی این نما ی اخرومتن رسکے جولرا اللہ پگا ور جتا تائش ہا سچ راوی باپ دی سرگی مستی نہ اجو بمنڈوی مکھ نی روسن سرنہ وا پل تگڑی لا یرتد ویلے ان طرف وا و کی نہ کو جو بنی سرگی جو ما تب سرگی بکلووی دا شانتا سرگی رب نشوالے اور جو خالی دا سنما شوالے دی غم نہ او ویلا خلق درا او بویا کساں چ زالمان دے رب کې مالکم پورې علي زینې پورې نجیب دعوتګه مې قبول کړه داوت وانک تبی رسل تابعداري به پیغمبرانو کو ايا نو تاسو قسم فرونکه مخې مالک من زوال تاسو یې زمونږه زوال نه قبل او تاخه نو چې موږ به د دې ژوند د به شو تا به شي نه ویل مالک من زوال او پدې تاسو په کورونه چاګي چې ظلم کړي او پخوازانه باندې کار شي تاسو تکې فپان ما بي ما سر کړی او وزر نامه باندې تاسو قد ما کرو یکنہ وہ مکر کرے او مکر او مکر ما ختم ما ترنا او د الله پاک سره وسزاد دیو د ما کر و یا اگر کی یقینن وہ دیو دمر غد غد بلاد ته سبنه غمان کوي هڅ کړه الله باندې چې دا به خلاف پیدا کول واجب نه دي عمران څخه ذکرلې یقینا الله ور دي خاوند انتقام دي یوم د شروز براشي بدل بقدیش د ازمکه غې ته د اسمان به بدل کړي شي داسی اسمان بنې داسی زمکه نه به بدل بدل شي او میدان ته به روزي ټول الله نه ته واحد ذات القهار زورور وترالم المؤمنین ته به ویل غنادار په دغه ورځ مقررین فی الاسواد فی تڑلی بای دا پر زنجرون بانجیں فیسیسل چنزروها سبرونا زیران پس لکو ہو آویا گزبائی آگزم گرد آغاز اگز خوا کمز اگزب ده آخره تو ده جهانم فیلسفا دی پس زنجیرونو که سرابیلو هم ده جو کمیسون من قطرانین ده گوگردون بای و تقشا پتکڑی بای ده جو مخون انار آن ور ار طرف نه با ور ور و کمیس با هم کم ور خبل شکنه ور خبلی گوگردون بلکردی چه تکنه الله سبحانه د اصله بیره په سزا ورکړي الله په هغه نفس لرا ما کسبت کما ما چا ان الله شریر الحساب یکنان الله زره حساب کوم کړي ها ذا بلاغون او دا تبلیغ دي او دا قران تبليغي حساب دي او دا بلاغ د د انسانانو لپاره بس دي کفایت دي او دا قران چې موږ یې روان کړی د خلکو لپاره دي د پاجو وی روانې شي بي پدې سره الله کافی شافي کتاب دي دې د پاجو وی روانې شي په دې سره دې د پاجو په را لګې دې پریا مسئلا شان ما هو الوه واحد یقینا ال ذات یک یو اجد فراپاندو نصت واه رسوک ولول الباب قونداند راقلونو لا الرحمان الرحيم سوره حجره نامكره سوره عيسو نو سناوي شويه ماشي سوره سدا خبره فزكون يا مله اجد فراپا عورت وایدا جیتو شروع اقر كاندا قبل هذا بالغه الناس وينذر به وليعلم ان ما هو اله واحد په دې صورت څنګه وقاعده تل کوي چې کومه مهلکات انځو قوم راځي تلشي نه هو وقاعده کوي نه کوم پنځ قومه چې تلشي غصري نه یو قوم نه تو بلا حساب لکه رسرات حساب لکه حجر هغه څنګه نو هم وختسمین او مستاذین پنځ قوم نو چې کوم طغوانه آزادا غليو داو ذکر په دې صورت شي نه رسرات اشاره ترغیب او درگی توحیر صورت کا ختم شوئی دیلی بسنگ سرہ ابراہیم پا توحیر بانے ختم کل بسم اللہ الرحمن الرحیم اید اللہ مراتل کائی اپل کتابی رایتونہ دی کتاب و دو قرآن مومین نیوازش کتاب دی ربما یو عدل اللہ جینار دیل کارتبا خواق کی اور دا ارمان بوکی دا کافران کاشی ممسل مانا شوئی ہے یا لگ بجو خواق کی دیر واق بجو بیوش اپراتی اور کالا چگوش شرح شر ایا ربمو ان ډیر قراتا ډیر مرمنږي تا تران چې کاشي مسلمان شه دا کله کله جل الله جل شانه مسلمانان د جهنم نه وباسي ایا حکم غوندا ني مسلمان دي کنا غم جهنم تلاشی او ثورزت پاره کا کړم دغه چیز نمبر 640 ورښو ته از جديګه نظر نه سری کوله زنه اوسه از ته پاره قران را او ته هم څنګه څنګه یا لري یا نن ته منګوندل ته یو شامت راځي الله وب مسلمانانو وباشي هيځي تاو جنات راځي د قواس بجار مان ته چیکا شې ثری رجلورا چوکریو اته ما توفایذ جواب دی او واپلو دی کی ټولورا دغه ماي 240 ګو پوي شي ما نه جاو پليځ یو کلی مگروي د ما انت بینه مجراد دی دروغ وی دا خلک <سؤال> ولی نراځي ته مونږ ته د ملایکو د ملایکو سره په ترېشي اوي الله عزوجل <سؤال> علی <سؤال> کومه ملایکو نه را کوځو ملایک به د واژو سره راځي یا ملایچه راځي دا موځه یا موځینو چنکارو کې ازو وې كنې دا به غرق شوتا پاشي انا نمن نزل نازکرا یکن نن نازل کړی دا قران او ان نن دل اول اپ دې په لاره بيزن ما نازل کړی زبدا ساتن د تحریف مانیته و دې শিকون تحریف سو مې শিকولې دې ساتنه ما ځو چا ته واشته سره ساتي پته قائمان یقاتلو علیه عصابتو من المسلمین امیشہ بدا دن قائمی محروض بئی قائمان یقاتلو علیه جنگی گواب پڑی باندی عصابتو من المسلمین اوارتل گئی در مسلمانانو دن در حفاظت در پارا دخپل وین قربانی ورکولا در الله تیر اللہوی داش انسانان رضا پیدا کوم کرن و لکدل سمایت مملکنه سنهما شپاور توغو د فوغان او ما یا چی می داسنه دراو جتاي شو په امر مګر جو کاه باندې استیزا کوم کی دغ کریں گے زننواسمه الله په ودا آسمان نشاله شروع کرا داږي چې زو دغه تکذیب په ضروره دا مجرمانو دوی مجرمانو ضروري چې دا وای دا وښاند دا خبره رسره شینو الله دنو دا دا خالق کولی شی د خالق د کفر یڅ باندې شکایت لري تعذبان ایمان نړۍ په قرآنو کې خبر باندې پنجازوب باندې خلنان چرشوي طریقه ته کوه نو کبه تا مجوبانه دروازه ته ورنه فزل فيه يرجون بر اسمان کې اوچو دنه دروازه کلوشي او د یو رجاله تختن کې دغه وایي انماسو کې راځي اقنان باندې شويز مسترګي باندې شويز مسترګي چشمن باندې شوي دا په وایي نو بلکې چا جادو یقینا مآ پیداګړي پاسمانو کې ګروژن دا غوږ ستوره د پریوتو ژوند یا کلاونه قرار یا ستوري وزه یا ناخښ تکړي اسمان د کپار د او حفیظ نامه ساتړي د اسمان د هغه شیطان راتل شي نه مګر له څوک چرته او دې له لور زلاته ماده غد دی فاد غو شهاب مبیل ورته شیشه غد دی شهابونه هغه شول د ورک کړه وانا زمرد راز مکه کې غواړم چې د مال کینو مایه تیرې تیرې ګورونه باندې نظر غواړم چې از مکه باندې من ټول شاندار شی نه موضوع اګه هغه شی چې تللې کېږي د رزق کې نه راوځي موضوع ته ونه اے د ټول شی دا چې مالوندار چې هر شی د از مکه او پندوزان پندوزان دوزان دوزا ما په پیدا کړی دي موزون شی موزون انداز شی موزون مالوندار شی هر قیمتی شیز من که نراوزی مدرب داشت پیدا کردی تاس برای پدی که از پاپ زندگی داغه جا پا تاسو نوی داغه نپارا ریز گوار کون که و این من خیر نیسته هیچیو شیر نمگر زمان تا و مارن نازی رو نرالی کنمگر لرا مگر پاندازه معلوم دار د بارانان دازه معلوم دار د کال پکال و انسانان حدیث که راجی کلا ناشوگلی شروع کی اگر دیو ک اور داد از مکی شری پری رشتہ سو ہر کلد پارا بارا مالندر دے او دیو کل بارا بالکل تے نہ باجی کی او کلے جی انساناں عمل صحیح کی جو زے زے پانی پاراں شچا ما صحیح نہیں کی شڑ شڑ ہوشی چہ تیار چکم نہ پر دریا بن والی نہ یاد ہر شی قازر شری باراں کوئی خاص نہیں اللہ و علی کما دا شیرا پر انداز معلوم دار بان ہی لځه من څه لځه من دی او دې سره ورته کوم پیورونه څنګه ورکې کړه معلوم په اندازې اندازې اندازې په زماني ورکې او درګي باران شپه پسه شو درګيار شي یو الله ته دکار باران پیورې ځای لګلې ددار څخه به تبا کړې نه وي ومانو معلوم الله عز و جل هغه مگر په اندازې باندې و ان صلی الله علیه و رحمه علیه دا بادون علی لواکه حاضر بار پیدا کول په بوتو داغو بدر باندې سکمو وی در باندې وا ما هغه شي کو پرګو د نن جما کون کې خزانه مو به حاضرین من دا یو ژوند کوم کوم کوم کرام نوو میراثور یقینا زکه پیرمرغه څو چې تاسو کې ما څخه ما کی زور کوي اول صفت او زکه پیرمرغه چې کوم شاته شاته زور کوي الله به ما ته معالون دي کرا یو سره اول صفت زور کوي شاته شاته زور کوي دوله ما ته معالون دي الله وی او شیبا صاحب کرام راتنه جمعه دا نو او اگر کا قتل مافق وشاعت بحثی ورانی دا نن باز نور جوانان بشاعت شاعت زو کوریس خزو تماشو نو الله از ما ته معلومی کړه ته شاعت شاعت زو کوروي ابا صاحب کرام چې متقیان د ډیر اعلی درجه کې وکړن ولی صاحب کرام د دوه قسم خلکو صاحبون بالخيرات مختصره وا اخروا خلات الاملان صالحان وا اخر السیئات او ټول لپاره الله په جنت وعده کوي دا نو کته دا شاعل کرام دې صاحب کرام موږ دې کې ولی او خود دای بکل دي و زه یو سړی با اواز سب ته زور کئ د الله درځه طلب ابد سړی بشات شاته زور کئ نه پټ مای شاته شاته بزور کئ اخرې سب کی با کنه څو کوشش نو دا د وړ ماته چې الله معلوم یا کنا زه که پی جنم څو چې کوم نړی میدان شهر تاوال سب زور کئ اول مرشد تا عبد الله شاته شاته چې کوم نه چا دا په جن دي زور کوي دا ما د معلوم دي الله وي ټولتي جن مذر ول قال لما كرمه في جن دل دي چې او ما د معلوم دي و ان رب به یو رسته غزا دي چې راځي مبه دي ټولو نه انه هوكن الله تات حجيمه حکمتون قون جالين پيره اچتاو کھلوم جنوم مازروز بیردن و اعطاو اینسان مالب Starting سراص رو مكان و تو準備 اس كذراو devenir جانبه ا strong اے دروت و جانب جانبه جانبه ایسهای آقا بس آم накر بس کن و ایسهای carro اطراو اے خیم کنوا جبه افتに بacked بتمدار دون60 حفاظ Magazine 2017 کیلت تزوجت موقفد مسنون تغیر شوه او هغه باندې کال اوس کې ډیر دوه سالان اوچ هټه شو او حما تور مسنون بد بوټا را بد بو یوه شو یا ډیر واستي اوس دې د دغه شي خټینه الله په انسان سره کډل پیدا کډل هه خو شو که مسمیر شي دا دغه چې ترند دا مسنون سمیره منلو او کړه اواز کوم کې هټه کیمرا زبض شي ده غزی شده سلسال او <تصال> چه خطیتاوه حما ترشوه مقصد چه در خط چه خط جور شد کنان او <تصال> سو مده <مزان> پرید یا غنه لئی <تصال> جوری که لئی دقت حما اوه پارا بایی که مسنو <مزان> مانات <مزان> شده <مزان> بد بوداره یا بوی داغی نزی نطدير مودابادي تاسي پروتു आखरे सुदासी پروتു پروتു आखने चकमनी संजो तो वजाना خلقناهു मिन क़ब्ला मिन नारिसम अबू जान चकमदे दे शिद जन्नत उतलार आले ता जान होई आगा चकमदे मसीहुल जिन्ना व हुवा अबुल जिन्ना व हुवा इब्लीस खलकनाहू दामा फायदा करे मैं कहलो मशर इंसान څه سخت ګرم ور وي او پدې سړو سړو کې نه نوځي سم کنه مسماتو کې نه نوځي د دې څه وي ور مطلب دا ګرم ور او سخت ګرم چې پدې سړو سړو نه نوځي دا نه خو په سړو نه نوځي کنه واسوڅه وړه د پاره دا ایب دي څه کله شنه ځو لا اصلي هي مسله وایي پیدا کوم یو بشر دا شنه و چې خاجی نه چاله وی مصنوعین ته درشوي فایضا سوي تو کله چې برابر کما دا پکه وا چوم په دې کې زما د روحنا پریوزي تاسو سجدہ کوون چې سې دا عمره لای کو تولي اوځي مغرب دې سره تر دې کارو کې نمایندشي د سجدہ کوونکو نه ویله الله تال پره ستنن شته سجدہ کوونونه ویله ویلې سجدہونه کرا کله چې وی لا ما کو نه رضیلوی فائنک رجیم تب رانکی تب راتلی در اللہ در رحمانه یکنان پتابنی رانکی ترکیمد پوری الیو میدین قول ویلی ربا فانزین مالم اللہ ترکیم وقت مالم دار پوری چه خالت را پورتکوی کی گی الیو مید یو براسون قول اللہ رتا فائنک امیل مونزرین تر آغا چتا تمالدر بلیشویدا تا تمام اولاد درگزا اله امیل وقتی المعلوم تریا وقت معلوم پوری اغازه نقیولا پوری نه نفخه ایسانیه پوری قالا ویلی ربا بیماغوی تنیم پساو دار جت زتا گمرا کرد ما خماغو بخیستا گمانجودو پارا پزمگا کی بدا منی لرا ازبا گمرا کمار تول مگر استاغ منی کان بازمان خلاشی چه تا خلاص کردوی یا اغو عمل پیدا کردوی قالوا هل هذا سراط دون الله مستقيم؟ داله را برابر زمان او قدر جهنم تتلدى انا ابواده اكنا زمان باندگان لحسن نشتاله لقد تاره برابر الله مستقيم ومانیت صحر جت و قدرت مغلال رسو چستامل کریم ملالغاوينه دو بمرانه اغبت و بمرانه او نور خبر سمده خا هذا سراط دون الله مستقيم سماله را بمعبانی را او قدره را بمعبانی را جهنم دجو دروازې زې د تاکلې زې د ټول له هغه سبا ته ابا من جهنم لپاره و دروازې دی و دی ابوام دامتله کې و طبقي جهنم څو طبکي لري و اواله طبقه د جهنم د جهنم د جهنم جگندو دا دپاره د مؤمنانو ده مؤمنان به کوم دن اوله طبقه غناګار مؤمنان دي بیا ورپسې لازاده لازاده نصاره و ده ورپسې هم تمام يهودو ده شعيذ صابينو ده شکر د مجیسو ده مجوسو بشکان دي هاویا چوتوي کنه غاب بدترینه طبقه دد چاله پاره منافقانو ده پاره له سبه طبقه دهر طبقه لپاره د دروازې لپاره حساب معلوم دراو تاسو شیخ خلک شته انل متقینان یو نام پرېزګار پاره جنتونه کیووی دی ناګا و هچ نیږدې د وګو به ایږي خو د خلوه ننوزې او په لښوته ننوزې بسمالین به غمه غمای بی سره امینین چې به غمه یاس سلام دی په تاسو به غمه باسه تاسو باندې عیب نشته او فنان نشته زوال نشته غم نشته او به غمه بدرځي د عذاب نه درېد دا خروج نه مرګ نه درېد دا خوف نه نه مرز نه دینه به به غمه تاسو وانا ځان نه زه به واسو ما چې په سدنه کې کیسونه کې مې غلین حسد بوزې اخوان اورو نورو نه له سر ورینه هغه په تختونو باندې په چاو کې غان یو بل تبخ مخ یو تخت بل تخت کوړوي دومره بل لري لکه اذن او اعلان واخلي د اذن نه وانه ته کله پوری د اعلان مخار وایي دومره لږې د میائش میائش مزل یو بل توسي مخ مخ کم اندن د دې د ښار نه انجینری کنه او الهکم ځای دا د بېچي مقدس ځای دی هاغه اذن دا به سن یو بسرا چیرته نه سره ريموت کنټرول دی کنه چې ريموت کنټرول داسمازه بٹن وو چې کنده احساس غوړیل دبزی خو شه ننځبه وره څوکره امریکا کې وځي ولجنا کی باداش نه سه یو سره دا خیانت ی الله دې موږ تاسو ته نصیف کی, کی چې محمد رسول الله سره د دې ځار کو ما بٹن مو محمد رسول الله مقام تاسو دې روزل ته مقابل ملاقات وو شو شی ا بیا بچو نو بٹن مو خپل دې تبزینو ها فلزې دا ورکړه بٹن سره په ری دي بٹن دې چې بٹن خو دې څو جته او اسی بچن مونږ ته پار په یولو ته غوښتي بچن تام سرو ديستا دی بچن ابا جی چې تکنده کیږي زرو پاڑی په حالت باندې الله نذر لا یما سنن پر شي جنات چې انا ته شي او به جنات کنا سم سمانی باندې باندې دې نه مستل شي اعلانو کا زمما بنګاو ته نزیب با خون کې مہربانا اچج توبه واستو د ګناہوں نه زغور غفور رحیم ما او دا خبرم ورکا چه انا عذابی ورعذاب الالیم یکینا عذاب دید دتناک دید زمان عذاب هم سخت و رحمت هم دیلوی اور دا خبر امر کا اللہ <سؤال> الرحمتی و نمونہ رے و نبی ہم خبر ور کذ منو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کی کل در کو تعالی رب یو الکسرا چگا پیرے ا ابراہیم علیہ السلام عظيم اسحاق علیہ السلام قال آوئے لئے ابراہیم السلام اے اتاس مال عزیر <سؤال> انا <سؤال> <سؤال> کوئی پڑیے خبرہ ہوں تاسو دې راځئ راځئ قالو اېلم را ته موږ راځو راځي کدن نو موږ د ځکړې د چي نادغه خزله موږ اوبیننه پاتیشو کی کله جنالاله له توته سمکرنه ته راځي ګل شو فرشتي کالوي د ګم تاسو ناشنا پوم یي او ناشنا مې ماندی یي الله خوې بځین نه کبا جلا له که خپل قران یې کې تې تمن له له ټوکړه د شپې باندې واه حایڅوک باندې لاره شي حایڅه تومان کوم ځای دې تاسو ته حکم کیږي لاره شي به تون په دسراره شي بل سین تلاشي اېبراهيم صاحب تعالی شي لوط ابن هارون ابن ازر لوط علیه وسلم د چوراره دې د اېبراهيم صاحب راړو د اېبراهيم صاحب کلجات قوم تبر شوګې تر راغې وقزینا الہی ما فیصله ور و لاغې تدا خبره ان دوی لا یقیناغه بهو بنیاډ لري خلکو چې پری کړې شې به یې مصبین سازم خير وجار علی المدینه چې کلی خلګې استور په مینه مینات او خوشاله خوشالۍ کې زیره ور کوونکی او بلتا یو بلته مبارکي ور کوو زیره ور کوو را له دغه راشد قالو <سؤال> یې نو اوله شیفیه کنه دا ملمنز ما دي فلار تبز ما شرموي تد دلته دي دا کم کې سچ نه كن غير مربوط کي ترتيب نري ور کړې خو تقديم تحقيق دې پري کي وا تکلو ويږي د الله تعالی مولا توزه ما ما شرموي قالو جو اولنه حق تمه مانا کړې نه وي نه لالمين من المسيا ور د تول خلق كنا د عالم زمواري مکه قانون دې تنو ويلي د ټول عالم زمواري قالو له الله بنا چې د کرشنا کیسه مالونی د کتاب څخه کوم کیه رام رکا الله پوهه ته امره سمتاستا پرونه کسانیت نن دی پخپلغه نشي کی پخپلغه ګمراهی کی پخپلغه خپلت کی حیران دریان غزي دل ونی وډی له راځاواز ساده مخی فجان عالیا ساده وګر زولما قاسلان د لاندې لاندې باندې وامه تر نه لې مه جارہتن و میورو کوجو با چې کان باران من سجین تاج قانی شاہ قرطخانی دی ان فی ذالک یقنا تجلی آیاتن جلی مستوصی منا در پارت عبرت حاصلو و ان یاکنا دکلا د قریچہ لا بی سبیل بلادر کی پرتری دایما واجهه یا لبی سبیلین په بلادر دحلاکات کې په چګونېن پروتو مطلب دا دحلاک بلادر جو اور کړو یا ان فی ذلک آیات نه یو د دانش نشانه درته و اینکان او اصحاب الهی کتی ده غره قوم ظالمان فان تقام نامیم مادیونن چکنگنان انتقام آخست ده یکنان دام پلارکی پلاتی دا دا دا دا دا دی اصحاب الهی کتی ده بلده شویی و لکر یاد دوار یو دی و لکر کذب اصحاب الهی کتی ده بلده لی یکنان درو نیزبت کدی ده یا غشی پیغمبرانو خفر درو بندلیو یو پیغمبر نینکار دیشی لگر تول نینکار چیوی مرس وا چې نام ورکړی او وتایا ته زموږ فکر نه نه مرزا دینه راځ کوو او هغه یو ابو یالح چون بنالجبال تګل بده ورونه بېوتان کورونه جوړول لپاره بیا غمه بیا غمه کوي فاغزه د مسيعه تاسو نه جوړل راواز مس په انسان نه کول مان لري پیدا کړی اسمنه ځکه هغه پنس کې چې دې ماګه ده پد عدالت او ایال حق یقینا قیامت خمراتون ترشه دی خلقونه بخولی طریقه تیری دلو سره صبرو که صبرو که آده خلقونه چو که نخواله و ترشه دیوه بی پرویو که دامانه صبح تیری دلو تاوی سرطه مکی دیوه سرط مکی دیوه که سرط مکی دیوه نو سمانا بوه جامعه و لبما او مغزول بات رو باسا او مرکا او دن اخلاس نشی بیا و او سرط سرد پی خلالا ما کی صورت دې صبر وکا چیر شتي فص بهي صف حل جميل ما وړه په خوري طریقه سمغل او سرياس یګر اوسه متا تین نه رباګی نه ربا صاحب خل الله هغه پیدا کوم چې پویې ولکه دا چې نو کې خپل ماته درکې سم باندې مسانی وایاتو د مسانیونه اړي مقررات دي هر قرآن وایي هر کله دغه ګراغلې دي شرافت کې دا نه قران عزيز ما ته دلته کړی ده او د نورو لوري مته ما ته دلته کړی ده ولا ته مدنه نه نه کا ماوت کواز ورس ترګی لامه ما ته نه به سرګی مرو ما फायदा ور کړی دي دغه شل سرا ازواج مینومه قسم قسم ديونه یا جوړ جوړ ديونه یا چې جنو اخبار بو بار بو دغشان دن جولا ورکڑی د دنیا کنا پا دیبانی غمت با وخفی جناح قلی المومنین وزرخت تک عجیزی وکر پردخ کل مغبر مومنانو مقصد داشو چې تارا جکم لوی مقام الله در کل علم در قرآن نو په دغا باندې خوشاله روصا قل بفضل اللہ وبرحمته فبی ذالک فر یفرهو فبی ذالک فل یفرهو و هو خیر مما اجمعان مسلا وکنا نزلته انده غشنده شو الله دې چې کوم خلق له الله چې کوم دولت ورپېړي ته دې چتا ستړي ګوټرونه باشي موتا کوي کنه من لم يتغنم من لم يتغن بالقران فليس مني څوک چې په قران باندې ستړونه ونه کې د زموږ امت دې د زموږ امت قران چې خزانه را او دې خزانه باندې ته ځن مورثه تابصرہ زله وقولوا اني انا نزل زيراون چې کارایم کما ځان له کسنه چې مازا نازل کړالو من تصمین الله تقسیمونه کو باندې الله جنا داسان کموانځل نه مو متخصصین زکووی او را دې تا تاسو بوګډې لنه سلامونه کومه په څنګه چې دا توړل بیا پیدایشي نو کس کسان چې کاني په کلی کې قانون بیا توړ نه پیدا دوا موږ بچاړایږه قبضه کې چې دغه سړی چې کاني یو کشي کړه ناغه چې د ټول خلکو دی ټو کړي د په ځدی استرا ولا تا قوت بار ذکر مال قومن فاشقینا د کېناو زمما او جګړه مسمه کا شروع کې شي دې شي جګړه بیا مکو د او چې دا سره چې دې کنه ځې ملګری او کسان چې همدې نو سره مخالفین ډېر دي او دا دلته ترجما کړو لاړ وې کړی تا چې بلو رضا او چېر او غالي او سره ما کړو شاه والو وې چې ایشي ما هو بیان کړو مسله بیان کړو وې والو ما وې چې څه دي بیان کړو دا شانته منټر بابا د کنزلي کړو ما کړو خامخلا تو وېلې نه وېلې ما د دا دا وې چې تر بابا د کنزلي کوي ما تا دا دا وېلې چې توحید مسله بیان وا نو دا چې ته بزرګانو ته کنزلي کوي خامخلا څوک کوي ہاں او الیاد بسافی کتر كما کل تو وجل نہیں کہ وجل بلا خوی ہے خوشے دا وی شیخ القران و تبیری شیخ بابو گان دا سوچے کنزری ہو پے لا تسب اللہ جنہہ ادون میں دنیا ہے پیا سبنا عادند دے ریلم قران ہن داتا تا تعلیم خدلے ج کنزری بہت نیں کہ کنزری چے توبر نودیا پات کی کی وہی بڑی اور ڈبئی بڑی ذکر خبره گورا خبرو غصہ کوا خبرو دشي ګول مول خو باندې بیانه خو خبره په واجنه طریقې سره کوا کچا والی ته دي او کچا سره جګړه کوته تو کوه واړ دي ځنيله مشرکین مشرکان نه ته دشي لاش ما کواله ته خامنه یې خو واجی مخه واړه وچی انو کفیل کلم استاذین اکنا ز تعالی کافی ما هغه چا د پاره چې څوک تابانی سزا کوي په تا پر چې څوک ټوک کوي دندغي کاشي زین یو یوسو کسانو د مشرکین او نه د قریشو د ولید ابن مغیرا د رگی عاصم بن وائل سهمی ادرگی اسواد نی عبدالمطلب ادرگی اسواد نی د یغوسه حارث ابن قیس دا کسان راته امبره صلی الله علیه و سلم پوری ټوکه تا کلی قولی یوبت سول بل بصوهل بل بل بسول جبرئیل یوزل الله جبرئیل وای دا کسان ماته ری ولید ابن مغیرا تهیده هغه ته اشاره و, و, و, و, و پرځیدا آرامتی نو د دې د پنده اشاره وګړه د پنده باندې چې ته دغه وله کیدا نه ځه سر دانې جوړ شو اوسب نوایل ته اشاره وګړه دا د الله دی دغه نه نه لاندې خطر Tale وې دا به هغه باندې چې ته جگمګینو یوګنه نه نو ته هغه نن څین سر دانې جوړ شي شو الله سره عزوج نه کمونه کی او دا اسود نه عبدالمطلب ته شروب ديستر کو تو ګرستر کو باندې نودن شو پاګمان با په دې مردار کړ او اسود نه دیغه سو خیته تو ګرانه په خیته باندې درد راغله زما سه پاندي شټو تو کو څوي خدای مردار, با مردار کړ خدا نو الله سر خزاني څه کم دي څه خدا زکه چې نام په دې مردار کړ چې جهاد د مسلمانانو پتو راځي دم سلمان پترا سکل کو اللہ اللہ قطبابنده اللہ جنہ کا ساجا جلنا چ مکرائے خدای سر رب الخدای فصوف یرب زد چ دیو بپوش ولاقنا در تر مرګه پوری د الله بندگی کاوه وي تر مرګه پوری یقین امراد د څه لري مر بده او که څو ځا یقین امراد معرفت دې سې وکرام و د مزاب دې چې یقین یو معرفت دې چې هغه تبکل ولی ور شيږي نو بیا عبادت ته ضرورت نشته لري دوه که د چا وی دوه د زندې قره ولی هیڅ کله د دې مقام ته نه رسیږي چې تکلیف شيږي ساتچی دی املی صلی اللہ والسلام تلو وتر مرغ پوری حت تو اتن ال یقین مشکان دعویتن جیڑا ویلے پتور شپکی ورنا جوړ شوابه لر کرسه په هوا کې جوړ شو او پدغه وخت کې دې تواز شو يا عبد القادر نور عبادت مکو قد غفرت ال ما تا بخنه وکړه ا قيل لا حول ولا قوه الا بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قران جي الله رب بغا تا يا تي اكل يقين بندگي الله ته تر ما ګوري اي شيطان تم د کا کي شوي تم وی عبد الخادر ولی ال علم برکات عنا فلاشی اپے دل اللہ تو رحمت او اللہ تو فضل عنا فلاشی ما وی غیر بد دیر داشی کنے بیل مشی بس اللہ یذوب خلمان بیا چھما کلا کہیں بس بس په سورته دعوهه الله ما چې موږ ان ناکفه ناکل مستاذین چې او باندې راغلي دا ذکر شو په دې چې تقریبا څلور په دې مسلې اول دلیلر اول کس انده چې خالق دار شیر پر الله دې دوی ما خبردار شي ته منقاد قال الله تجي دري ما خبردار شي برکته شون کي الله دې او سلو ما خبردار شي ټول چې کومه الله تم من قال او تابعدارهم دي نو دا سلو قسمه دولایل هدي ترڅ سر الله په بریګي چې لوړي دي په دې کې رد دی هغه د نفي شرک اعتقاديه فی له دواله تا د سنت چې مسیح سوره بقره جي دارنګه سوره مايده جي انام پا دقا سلسلہ باندی پا دی صورت کام دقا شانده دے نفی شرک اعتقادی آدارنگی نفی شرک فیلی بیاق سامحی پا کسرت دا دلیو اقلیو کی لکدہ پشاند دا صورتی انرام دے اتا عمر اللہ فلا تستاجلوه را غید جل شانوه عذاب ا تو عبد اللہ ہی مطلب راغدا مطلب را بشی ادا قوم دے چہ اللہ تو پپکل کلام چے صغت ماضی استعمال کیا شیر پار چے رست برازی ندا کمانی تائقن تادیل ماضی شرطے ا تو عبد را بشی دل عذاب یا را بشق قیامت ا را بشی چرم جنور نور اغویدات یا قریب دے چہ راش اللہ عذاب ا تو پما دے کر بسرا یا تو عبد اللہ راہ غیر اللہ فیصلہ چہ غزلے اقاند قران یا دارگی فرائض نور صلاۃ و تجوید و تادیما رابشی ازاد الله <سؤال> تعالی <سؤال> ما کوي سبحانه پاکي د الله دره و تعالی <سؤال> دې رچدم ما داس نه جریش ورګوله الله پاکه ملائکه دې بروهي و هر سره قران سره ادارگی نبووه سره رحمت سره ارواز مسلمانانو سره یا د مطلق مخلوقات دروه سره مین امر دې الله په حکومت سره علامای شطا چې الله خو دې باندې ګانو نا یا وایره غزي الله تعالی د ملائکه په است سره چه بانی؟ اللهم ایش آمین ای با دی پا چه بانی چه دا او په دیه طریقه بانی پا دیه خبر بانی وائی حرالی گی چو وی روی خلق انا او خبر الله اله الا الا نفت تقون نشتا اللهم دیه باده دو دو پریال غیر زمان فت تقونی الله وی په گئی اللهم پا گر پا دیه مسئله یغان باران علیگی اځه پرې مسئله باندې وای راځي د اسمانه خلق سماواتی والارضا اول قسم دلایل پیدا کون چې دارشه څوک نه الله پیدا کون چې د اسمان پیدا کړی اسمانو زمګی بالحاکر پارزی ور حق ډیر پره جه حکمت او دایي مسرحات کار شوال پتا داله انسان خارشې تعالی ما ایش رکن خلق انسان انسان پیدا پرې نه څو نه نه اوولان نو مخلقه دا ریچ پهان الله پیدا کړی له تاسو د پېلې په اړه چې مولا پاکشتره دی